Və eyni ilə də müəllif e, bu bölmədən sonra, yəni 44-cü bölmədən danışır və buyurur ki, Mə yusləhəb bu lil idə su ilə əyyun nəsi ələm fəyəkilləl ilmə ilə Müəllif buyurur ki, yəni insan üçün alimə müstəhəbdir ki, ondan soruşanda ki, hansı insan daha çox biləndir, o desin ki, o ilmi Allah həval edəsin, desin ki, Allah və aləm. Yəni mənası bu deməkdir. Və ümumiyyətlə, bu cür məsələdə, yəni əhlüsünlə belə birək də var ki, yəni Peyğambər salsələmin vaxtında əgər insandan, ə, sual, ə, bir sahabədən nəsə soruşanda, yəni Peyğambər salsələmin sualı soruşanda ə, nə deməli idilər onlar? Deməli Allah və Rasulü daha çox bilir. Yə, bir çox alimlər deyir ki, o Peyğambər salsələmin sağlığındaydı. Ancaq Peyğambər salsələmin dünyasının dəyişən özü nə deməli idilər? Allah və ələ. Ancaq bəzi əlməlidir xeyr, əgər orada e, şəri məsələ idisə, onu demək olar ki, Allah və Rasulü bilir. Çünki şəriyyət məsələsidir. Yəni, dünya məsələ deyil. Yəni, heç kim gəlməz ki, Peyğambər s.ə.v-in mobil telefonundan xəbəri ola bilərdir bir bu qeybi məsələdir, yəni o Peyğambər s.ə.v. dövründə maşın yoxudur, o yoxudur, o ki qaldır ki, belə bir şeylə olsun. Belə bir şeydə, bəli, bugünkü gündə soruşanda deyə bilərsən ki, hə, belə bilmirdi və s. Ancaq şəriyyət məsələsindən gedən kimi söhbət gedirsə, hökmən demək olar ki, Allah və Rasulə inir, bilir. Çünki Peyğambər s.ə.v. özü şəriyyətin təbliğatçıydır və Peyğambər s.ə.v.in e, bilmədiyi bir şeyi kimsə, bu günsə, İddiə edirsə Aydın iddia məsələdir ki, o dinə Yenilik gətirmiş olur Və hansı alimlər ki Deyirlər ki, yox e, Bu məsələni əgər e, Quran və sünnədə isə Quran və sünnədən olansa Demək olar ki, Allah və Rasulü bilir Ancaq, ancaq e, Mani edənlərə də deyirlər ki Onlar mani edənlərə deyirlər ki Yəni əgər orada Yəni, müasir icad olmuş yeni bir məsələ isə və onun dinlə də bir bağlılığı zadın olmaq məsələsində isə, belə bir məsələdə ancaq Allah havalə edə bilər. Və çoxların dərəyi odur ki, bəli, mütləqən Allah havalə edilməyə. Hər bir halda, yəni, əgər kiminəsə soruşulsa, əgər desə ki, Allah və Rasul ürbə qəstə olur ki, yəni, şəri məsələləri Peyğəmbəsən bilirdi, heç bir maniyə yoxdur. Və burada müəllif e, çox ki Musa əleyhisselamın qıssasını gətirib. Musa əleyhisselamın qıssasını gətirir ki, və qıssada həyətən də ən böyük hədislərdən, yəni biridir. Deməli, bu qıssada İbn Abbas radiyyələn huravayt edir ki, Ubey bin Kəb Musa əleyhisselama nəql edib ki, e, İbn Abbas'a nəql edib ki, Peyğəmbər salam dedi ki, bir gün Musa əleyhisselam, yəni Allahın Peyğəmbəri, öz gövmünün içində, yəni Bənis Salin içində xütbə edərək, Xütbə edən vaxtı ondan soruşlar ki, hansı insan daha çox bilir? Və Musa aleyhissalam dedi ki, Ənə ələmu. Dirməndən çox bilən yoxdur. Yəni, müəllifin də bax, gətirdiyi məsələlə budur ki, elə bir şey soruşulsa nə desin? Desin Allah-u aləm. Çünki e, insanın o cür məsələdə elmi birbaşa Allah s.ə.vələməsi bu daha düzgündür, daha da səhidir. Ancaq bəzilərə qeyd edir ki, Musa Aleyhisselam burada deməsi ki, mənindən çox bilən yoxdur. Yəni, Musa Aleyhisselam burada e, göndərildiyi şəriyyətdən danışırdı. Yəni, məqsədə onu nə idi? Göndərdiyi şəriyyətdən. Həqiqətən də e, o barədə Musa Aleyhisselam haqlı idi ki, Musa Aleyhisselam kimi idi? Öz qövmünün peyğəmbəri idi və şəriyyəti də öz o dövrdə Musa Aleyhisselamdan sonra bilən nə idi? Yoxdur, çünki Musa Aleyhisselam özü-öz qövrünə Peyğəmbər göndərilmişdir. Və sonra Peyğəmbəlisəm buyurur ki, Fəətəbə Allahü Aleyh və Allah Subhantallahu onu elə bir neyini yiyir? Elə bir örnək kimi, cəzalandırmaq kimi edir. Və buyurur ki, İdləm yaruddal ilmi ili. Yəni, niyə görə? Çünki elmi Allah Subhantallahu havalə etmədiyinə görə etmədiyinə görə fa auhalla illahi an abdan min ibadi bi Allah sə ona belə bildirdi ki yəni iki dənizin birləşdiyi bir yerdə qullarımdan biri var ki onlarsa o səndən daha çox nədir biləndir Və burada, deməli, e, həmən insanın, yəni Xıdır ə.s. olması bəllidir və bu barədə artıq sələftə böyük bir ixtilaf var ki, Xıdır ə.s. Peyğəmbər idi, yoxsa Vəli idi. Və bir çoxlar qeyd edir ki, bəli, Xıdır ə.s. nə idi? Peyğəmbər. Çünki, deyil, mümkün deyil ki, Peyğəmbər Vəli də neynəsin? Az bilsin. Çünki belə bir halda artıq e, o insanlar ki, hansılar ki, e, sufi təriqəti və digərləri olanda, o, o camiata nisbət olanda, onlar e, zəni eytiqat edə bilərlər ki, bəli, vəlilər peyğəmmələrdən çox bilir. Dəlil də Məs. Musa aleyhissalamın xıdırdan xəbər alması. Ancaq İbn Həcər Rəhməllər da bu barədə qeyd edilir ki, yəni bu məsələlərə nəzər yetirsək, dirallah alimdir, daha düzgün odur ki, e, demək Ə, Xıdır alay salamın peyğəmbər olduğu, yəni bəllidir. Ancaq Eyneylə İbn Hecə rahiməhullah digərlərinin də rəyləri gətirir ki, yəni e, deyənlər də var ki, burada Xıdır alay salam peyğəmbər deyil, Xıdır alay salamdir Allahın vəlilərindən biridir. Ancaq onun e, hər hansı bir məsələni, hər hansı bir məsələni, yəni e, Musa alay çox bilməsi, onun mütləqən şəriəti bilməsini də Allah tələb eləmir. Çünki peyğəmbər Bu ümmətin e, ən çox biləni idi, biləni deyildi. Bir gün Peyğəmbər s.v. mədnəyə hicrət edən ərəfələrdən, hicrət edəndən sonra və bir gün mədnə ətrafı xurmalıqları gezəndə görür ki, orada insanlar ne ilirlər? Erkəklə dişini mayalandırırlar. Yəni, naqqah deyilər, ə, ax tozları olur erkək xurmanın üstündə və ondan götürürlər dişi ağacların ortasına mayalandırırlar. Və Peyyəmiz hamı baxanda görür ki, bunlar oradan götürür, burası səpirdir, nəyə edirsiniz? Dedir ki, ya Rasulullah, bəs biz belə edirik ki, bəs xurma daha bol olur. Və Peyyəmiz hamı deyir ki, həgər, onu tərk eləsəydiniz və həmən ildə xurma mədnədə azalır. E, ki, bəs səbəb nə idi, nə oldu, yağış, normal, hər bir xurma niyazı oldu. Ya Rasulullah, biz hər il belə bir əməliyyət edirdik və sən də dedin ki, tərk eləsəkdir, biz dedik ki, sən biləndirsən, biz tərk elədik. Ondan sonra Peyğəməsəm dedir ki, əntum ələm bi umurə dünya qımışsı, dünyamız nəyəsiz, daha yaxşı biləndirsiz. Və bu da Peyğəməsəm bildirir ki, bəli, o məsələni insanlar nədir? İnsanları daha gözəldir. Məsəl üçün tutam ki, bir insan bir isteh Məsələn, tutanım ki, qap-qacaq və yaxud da ki, nəsə evi lazım olan və yaxud da ki, hər hansı bir avadanıq nəsə. Yəni, o, onun e, mütəxəssisindən soruşmalı, o, getməli şeyh albana, şeyhinbazdan soruşmalıdır. Həlbəttə ki, öz mütəxəssisindən. Necə ki, Şəhx Hüsemin Rahimallahının gözəl bir qıssası var ki, Şəhx Hüsemin Rahimallah buyuruyor ki, yəni 90-cı illərin əvvəllərində, yəni Saudiyyədən bir qrup alimlər, yəni Fransa, İtaliya, orada dərslərə səfər edəndə və onlar bir gün, onlar heç vaxtı libasların dəyişmirlər, qiyindilər, libaslı olurlar. Və deyil, orada restoranların birində yemək yiyən vaxtı və deyilə ki, bunlar o üçün Məkkənin, e, Göbəyindən gəliblər, bunlar İslamın mərkəzindən gəliblər və yaxud və s. Və bilirlər ki, bunlardan çox bilən yoxdur. Və oranın aşbazı, e, aşbazı yox, oranın idarəsi və gəlir bunlar oturan, sula yaxınlaşır, deyir ki, siz iddiyəri ki, sizin dininiz kamildir, şərivətiniz kamildir, deyir, bəli, bizdə dinimiz kamildir, şəriyyətimiz kamildir, deyir, onda sizdə deyir, hər bir sualacaq var, deyir, hər var. Deyir, siz mənə göstərə bilərsiniz, sizin kitabınızda bu yedi vizimək necə hazırlanır. Deyir, göstərə bilərik. Deyir, gedin başa şübazı gətirin, gətirir. Deyir, bizdə Allah təhələ Quranda deyir ki, fəssəli əhlədikrin kundumul əhtələmin. Bilməliyinizdir, elməliyinizdir. Bunun da elməli odur. Deyir, başa salımına ki, bu necə hazırlamışsan? Yəni, həqiqətən də elə dünya məsələlər var ki, onu alimin... Bilməsi şərtdir, yəni tizari məsələ var, yəni, hansı daha sərfəli və yaxud və sələ. Yəni, alim onun şəri baxımından halal, haram və yaxud da ki, əmən əməliyyatın halal, haram olmasından deyə bilər. Ancaq sən get, məsələ deyil ki, Şeyx Ünbaz və yaxud, Şeyx Xusəmi və yaxud, Şeyx Fosan, mən filan tizariyyət eləyəm, məsələ nə məsələyətdir, alınar, alınmaz, deyəcək Allah bilir, ged onu mütəxəssizdən sorur. Yəni eyni ilə də e, məsələyimiz nədir? Məsələyimiz ondadır ki, kimlər ki e, burada qeyd edilir ki, Xıdır aləys salam Vəlididir, onlar deyirlər ki, orada müəyyən bir məsələdə, deməli, e, Musa aləys salamın Xıdır aləys soğuşması heç də e, Xıdırın, Xıdır aləys salamın peyğəmbərliyinə qəlalət eləmir. Peyğəmbərliyin əksinə onun e, danışdıqları, qıssalar da, yəni baş verən məsələlər də heç də şəriətlənin heç bir bağlılığı da yoxdur. Və hər bir halda, yəni bu sələfdə, yəni ixtilafdır və ona Peyğəmbər deyən də var və bəzilərinə görə o da, yəni salihənin, Allahın vəllərindədir. Və deməli, Allah subhanahu ta'ala Musa aleyhissalama deməli, həmən insanın yerin deyir və onda e, Musa aleyhissalama soru ki, ya Rabbi, və sələni ona necə gedib çata bilərəm? Yəni, haradan bilim onun yerini, necə gedim ora? Və Allah subhanahu da bildirir ki, yəni özü üzlə, yəni şeyin içində E, nəyini səyisi, zəmbili və yaxud nəyini səyisi, özünüzlə bir balıq aparın, əgərdir onu itirən vaxtı, yəni nə vaxtı onu itirdirsə, artıq o həmən oralardadır, yəni o yerlər ondadır və Musa a.s. özünün yanında özün, yəni yanda e, özün, yəni köməkselə olan Yuhşəbinunu -e özü ilə götürür və onlar əllərindəki, yəni zəmbillərində bağlamalarında özlərlə yəni balığı götürdülər və sonra isə onlar Deməli, uzun müxtələt yol gedirlər və artıq onlar müəyyən bir məsabə gedəndən sonra, yəni yekə bir daşın yanında başlarını qobdincələn vaxtı artıq e, balıq, yəni həmən onun içindən çıxır onun içindən çıxılır və artıq öz, öz öz balığı öz yolu gedir və bunlar da öz yollarına davam eləyirlər. Və bir müddətdən sonra Musa öz yanındakına həmin Gəncə bildirir ki, yəni gətir, yəni bizim hələ yuğluğumuz zondur. Gətir yediyimizdən, qidamızdan, bahar nəyimiz var yeyək və artıq deyir, səfərimizdən yorulmuşuq və onda həmin insan qayıdır ki, artıq Biz onu unutmuşuq, tərk eləmişik və onda artıq Musa a.s. bilir ki, artıq onu, yəni Xıdır a.s. buralarda axtara bilər. Və sonra isə həmən gənc də bildirir ki, yəni filan daşın e, yanında, yəni biz onu qovmuşuq, orada etirmişik və sonra isə həmən insan e, Musa ilə onun yanında olan gənc həmən deməli yerə gələndə və orada bürünmüş, yəni bir insanı görürlər. Və ona, Musa Aleyhisselam ona salam verir. Salam verir, onda Xıdır Aleyhisselam bildirir ki, və ən nəbi ardıqəs sələm. Yəni, sən hardan belə bu salamı gətirirsən. Və İbn Həzər qeyd edir ki, və burada ehtimal var ki, Xıdır Aleyhisselamın yerində küfür, kafirlər çoxluq təşkil edir. Və orada bir-birə salam vermədirlər. Və Musa Aleyhisselamın da ona salam verməsində, bu artıq onun göstərir ki, Xıdır Aleyhisselam bilmir, o kimdir? Musa Aleyhisselamdır. Yəni, o müəyyən bir Allahın onu öyrətdiklərini bilirsə, yəni, tamamilə bütün elmi də neynəmirdi? Bilmirdi. Yəni, Allah spontala bildirir ki, həni, müəyyən bir məsələlər var ki, onu kim bilir? Həmən adam səndən çox bilir. Və burada da İbn-Həzər qeyd edir ki, yəni, Xıdır aleyhissalamın Musa aleyhissalamın tanınması onu göstərir ki, həyətdəndə Xıdır aleyhissalam mütləqdən qeybi bilmirdi. Yəni, ancaq Allahın ona bildirdiyini bildirirdi. Və Musa aleyhissalam ona salam verməsi, həyətdəndə Xıdır aleyhissalamı, yəni, bir az çaşdırır ki, yəni, sən bu salamı haradan gətirirsən, axı burada belə bir salamlar yoxdur. Yəni, burada salamla başlamırlar eləmirlər. Və sonra, sonra isə, Fə qalə ənə Musə və o zaman artıq Xıdır dedi ki, e, Musa Aleyhisselam dedi ki, mən Musəyəm. Və Xıdır Aleyhisselam dedi ki, Musə bəni İsrail, dedi Bən İsrail-i Musa-san. Musa Aleyhisselam dedi ki, bəli, qal, hələtdə büqələ ən tuallimən min müllim tə rüşdə. Və bu zaman artıq e, qissə onu göstərir ki, Xıdır Aleyhisselam bilirdi ki, deməli bən İsrailə kim göndərilib? Musa adında Peyğəmbər göndərilib. Və onda Musa Aleyhisselam bildirdi ki, yəni mən sənə e, arxanca geçsəm, yəni sən mənə bildiklərini öyrədə bilərsəm mi? E, Xıdra Aleyhisselam dedi ki, İnnəqələntəsətləyəməyyət sabrə, sən mənə səbr edə bilmərsən. Və ümumiyyətlə, bu qista e, tamamilə də olmasa, yəni e, əsasən Quranın Kəhv surəsində yəni, öz əksini tapır və eyni ilə də bunun şərhində daha çox yəni, geniş təfsir var ki, Ey İbn Hecer rahmetullah buna inşallah daha geniş halda Allah'ın izniyle eee tefsir yani kitabında yani İmam Buhari'nin tefsir bölümmesinde daha geniş yani danışacak. Ve Musa Aleyhisselam ona deyəndə ki mənə arxanca gedim, yani mənə bildirlərn öyrət. Xidr əslan buldurur ki sən mənə səbr edə bilməzsən. Yani mənim e, etdiklərmə, mənim qarşıma çıxan məsələlə də mənə səblə edə bilirməksən və Musa a.s. deyir ki inna alə ilmin min ilmin ləhi əllə və sonra Xıdra a.s. buyurur ki ey Musa, mənin Allah mənə verdiklərindən bilirəm, yəni Allah məni yəni, bir çoxlarına öyr, öyrətməkdir, məni öldürüb lə tə'ləmu əntə və eyni ilə sən də onları neynəmirsən, yəni bilmirsən yəni müəyyən bir elm var ki Onu Allah s.ə. mən öldü, ö, öyrədib, mən bilirəm, amma onu sən bilmirsən. Və əntə əlləmə, lə ilmin əlləməkəhulləhu, lə ələmur. Və eyni ilə Xıdır yəni sadə, ə, lövhü, eyni təməzun şarlığından iləli ilə gəlir ki, və Xıdır a.s. yəni Allahın ona bildirdiyini, yəni Musadan daha çox bildiyini bildirir və arxasında da bilir ki, ey Musa və eyni ilə də Allahın da sənə öyrətdikləri var ki, onda mən neynəm rəhəm? Yəni, mən bilmirəm. Yəni, elm, burada Xıdır əsəlamın, bu sözcə əsas ona dalat edir ki, elmi mütləqən bin nəfərə şamil etmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, filan dedi idi, filan kəs bitirdi, ah, məsələ bitdi, getdi. Yəni, elm hətta sələflərin rəyini görə qeyd edirlər ki, qad, qad yucəd fil nəhri, mələ yucəd fil bəhər. Deyir, hərdən çayda olan olmur, dənizdə olmur. Yəni, çay baxanında ensizdir və çayın umumi axarını yıxsan dənizdən heç bir hissəsin eləmir. Ancaq sələfər qeyd edir ki, həddən yəni, e, gənc yeni başlayan elmi öyrənəndə elm ola bilər ki, kimdə olmasın, böyülərdə olmasın. Bizi İmam Buxar Rəhməhullanın yəni, e, xorasana imtihan vaxtına gələndə, yəni, bildiylərini yəni, imtihan edən vaxtında artıq xorasanda və digər yerlərdə artıq dahilər vardır hədis üzrə. Onsuz İmam Buxorə hələ gənc idi, cavan idi və heç kim onu, yəni o cür qəbul eləyib, amma adı şöhrəti var idi. Və artıq o imtahan edəndən sonra onu, yəni onun yaddaşına, hafizəsinə, elminə bələd olandan sonra dedilər sən elə həqiqətən də Buxarisən. Yəni gənc olmağına, cavan olmağa baxmayaraq, qeyd etdirək həqiqətən də sən, yəni Buxarisən. Yəni e, məqsəd odur ki, yəni elmi mütləqən olaraq Bir kəsə şamil etmək olmaz. Yəni, məsəl üçün, əgər müasir günümüzdə 5-6 alim varsa, əgər məsəl üçün, Şəx Albani bir məsələdə bir rəyd edirsə və qalanlar başqa rəyd etsə, yox, ne edə edirsən, Şəx Albani elə şey ola bilər, yox, e, belə... Yəni, elə məsələ deyəndə hökmən nəyə nəzərə almaq lazımdır? Yəni, digər alimlərdə və yaxud da ki, Əlbəttə bir alim Şəh Hüseymin bir rəy edisə və qalanı başqa rəy edisə, yox onun Şəh Hüseymindir, bə Şəh Hüseymin desə qutadı yəni, bu da nədir? Düzgün deyil. Ümumiyyətlə elm məsələlərində heç vaxtı qeyd etdiyimiz kimi elmi mütləqən olaraq kiməsə şamil edib digərlərinə tamamilə, yəni nəf etməyə olmaz, yəni təcrid etməyə olmaz. Yəni elm elə bir şeydir ki, bəli qeyd etdiyimiz kimi, yəni kimis ola bilər ki, siz yeni tələbə və ya hətta ki, şəriət öyrənən, hər hansısa bir hədis oxuya bilər ki, onu böyük bir alimlər neynə bilər, bilməyə bilər. Yəni, bu da qabahat deyil, bilməmək qabahat deyil, qabahat bilmədiyini, yəni, öyrənməkdir, yəni, təşəbbülü eləməkdir. Və sonra, deməli, Xıdır a.s. ona bu sözləri deyəndən sonra, Musa a.s. buyuruyor ki, Sətə, Sətəcidun inşallahı sabirən Deyir ki, sən məni Allahın izni ilə Yəni, səbri edənlərdən görəcəksən, mən sənin əmrini və sənə asi olmayacaq. Yəni, nə şərt deyirsən, denən, mən razılaşın, tə ki, sən o bildikləri neynə mənə öyrət. Və sonra e, İmam İm İm Buxar Rəhmalı qeyd edilir ki, Fəntaləqə yəmşiyəni alə səhlil bəhri, leysə ləhumə səfinətun fəmarrad bihimə səfini. Və idi sonra onlar, yəni dənizin qırağına gedən vaxtı heç bir yəni, minik yəni, gəmi yox idi ki, onları aparsınlar və artıq onların yana yəni, bir e, gəmi keçir. Ən fə kəlləmuhum an yahmiluhuma fa urifa al-Khidr fa hamaluhuma o gəmi onları aparmaq istəmirdi və onları danışdırdıqdan sonra artıq Xidr əleyhissəlamı tanıdılar və artıq nə etdilər? Mindirdilər onları heç bir e, təmamansız onları yəni gəmlərinə mindirdilər. Fəcə uṣfurun faqa alə hərfi səfīnəti fənəqara naqratan aw ya musa ma naqsa ilmi və ilmuka min ilmin illə ka naqrati hada və sonra isə onlar yəni gəmidə yəni gəmi indi yəki gəmi nəzərə tutulmur yəni səfīnə yəni indiki gündə götürsək təxminən 10-13 metr uzunluğunda yəni yelkənli bir qayıq Deməkdir və onlar, yəni qayğıda olan müddətdə və quşun biri gəlir və e, qayğın bir tərəfində dyanır və dimdi ilə bir və ya da iki dam, e, dimdik, yəni suya vurur, yəni oradan su içmək məqsədi ilə və Xıdır Aleyhisselam onun bu ə, ə, formanı görəndə, surəni görəndə və Musa Aleyhisselama bildirir ki, ey Musa, mənimlə sənin elmin, yəni Allah Subantan elmindən bu quşun götürdüyü timsalı, misalındadır. Yəni, sən nə qədər bilirsən, bilim, mən nə qədər bilirəm, bilim, yəni bizim e, mislimiz, yəni misalımız, Allah SWT-nın elmi ilə misalda, yəni bu quşun o boyda dənizdən göhdəri nədir? Bir və yaxud iki, yəni damcıdır. Və sonra isə... فعمد الخضر إلى لوه من الوحيد السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذ ما نسيد فكانت الأولى من موسى نسيانا Və sonra isə, e, deməli, Xıdır ə.s. Yəni, e, o vaxt gəmləri yəni hissə isə parçalardan ki, düzəldirdilər, Xıdır ə.s. həmən parçalardan birini qopardır, yəni həmən qayıqdan qopardır və o qayıqda Musa ə.s. da bunu yönə buyurur ki, deyir ki, Ey Xıdır, yəni insanlar bizə heç bir üzrətsiz, zatsız gəm qayıqlarına midirə və sən də onların qayıqlarını batırmaq yəni, məqsədin var və onda Xıdır ə.s. bildirir ki, Yaxı, sən mən sənə demişdim, axı, sən mənə səbr etməyəcəksən, onda Musa a.s. buyurur ki, yəni, məni unutduğum bir şeyə görə, yəni, ətəb eləmə, yəni, e, danılama, yəni, mənə buna görə heç bir e, şey demək, artıq mən unutduğumunu elədim. Və e, hədisi ravad edən, raviqəyə deyirik ki, bu birincisi dirhəyətən də Musadan unutqanlıqdan idi, yəni, Musanın o cür demək unutqanlıqdan idi. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من, من أعله فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال ابن عيين وهذا أوكت فانطلق حتى أتي أهي قارية ستم أهلها فأبو أن يضيفهما Varsunde isə bir müddət gedənə, yəni onlar artıq getdikləri mənzilə çatandan sonra, deməli Musa alayhissalam görür ki, yəni orada, yəni bir uşaq, yəni balaca uşaqlarla oynayır və Xıdır alayhissalam həmin uşağın əli ilə başını deyir qopardır, yəni onu, yəni həlak eləyir və Musa alayhissalam buyurur ki, artıq sən heç bir günahsız, yəni bir nəfsi, yəni öldürürsən. Və ə, sonra isə Xudrayısam deyir ki, "Məgər mən sənə deməmişəm, sən, yəni mənə, yəni səbir etməyəcəksən." Və ə, İbn Meynədə, yəni hədisin rəvivlərindən biri qeyd edir ki, "Və bu da artıq, yəni təəkkid idi." Yəni təəkkid idi və bu təəkkidinə qarşısında Musa əleyhissalam heç bir söz demir. Və sonra onlar yəni bir kəndin, yəni bir tərəfi ilə gedirlər və artıq orada ə, bir yəni hasarın yəni onlardan yəni qida tələbəylər yəni onlardan e, yemək tələbəylər və onlar e, onlara yəni onu inkar edilir, onlara istədiklərini vermirlər yəni onları qonaq eləməyə yəni qəbul etmirlər Və sonra onlar, yəni aşan, yəni aşmaq istəyən, yəni bir hasarı, yəni görürlər və Musa ilə Xidr onu, yəni düzəldir, yəni aşmağını, yəni bərpə eləyir və Musa aləysselam deyir ki, əgər sən istəsəydin, yəni bunun əvəzinə ücret alardın, çünki onlar, yəni bizə heç bir e, diyafa, yəni qonaqlı vermədilər, yəni bizə haqqımızı vermədilər və sən istədiyin bu işin əvəzində onlardan müqavimdə onlardan ücret ala bilərdin. Və sonra isə Xidr buyurur ki, hələ də Firavun qəbə niwabe inek. Və budur di, səninlə mənim aramda olan ayrılıqdır. Yəni artıq birinci fə bir unutqanlıqdan oldu, ikinci və bir də sənə dedim təhkir elədim. Və da artıq üçüncüsü artıq bizim aramızda, yəni ayrılıq oldu. Sonraca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Yarhamullahu Musa, law waddidna law sabra hatta yuqassa aleyna Allah Subhanahu deyir Musa rəhəm eləsin ədir odi yəni budur yəni səbirsizlik eləməsəydi, yəni Allah Subhanahu taala onların qıssasından daha çox, yəni bizə xəbər verir. Yəni onların başlarına gələnlə daha çox bizə, yəni xəbər verədir. Və bu qıssanı deməli e, İbn Həcər rahmehullah, yəni bu hədisin şərhində qeyd eləyir ki, yəni e, düzdür burada İmam Buhari rahmehullah bu hədisi, yəni, elmi, yəni mütləqən olaraq Allah Subhanahu taala havalə eləməyini, yəni, bildirir. Yəni insandan sövhşanda və sonunda bildirməsi şey düzün Allah bilir və ya təki da Allah daha doğrusunu biləndir, yəni daha düzgündür. Çünki çox vaxt görürsən ki, insan istər fikri istər qeyri, yəni şəri məsələ olsun, insan araşdırır və orada e, həqiqətən də e, yəni ona Ə, üstün gələn, ona daha doğru gələn, daha səhi gələn, daha raci gələn yəni bir məsələni söylüyür və sonunda deməsi ki, yəni düzün daha doğrusunu Allah bilir və bu cür ifadələr demək həyətləndə yəni bəyənilir və eyni ilə də İbn-Həzər Rəhmala qeyd edir ki həmçində bu qıssada yəni bir şahid yeri də var ki yəni insan əgər yəni, elm əhlinin yəni, yanında oturursa hökmə ninəməlidir səvr etməlidir yəni baş verən Çünki əgər onun yanına öyrənmək məqsədindən gedibsə, orada ona bilmədikləri çox şey var və elmi də hasansılıqla öyrənmirlər. Necə İmam Əməş rəhamahullah, yəni hədis mühədislərindən idi və yenilə də gözündən də kör idi, heç bir gözü görmürdü, ancaq o hər tələbəyə də e, hədis öyrətmirdi. Hər tələbəyə hədis öyrətmirdi və onun, İbn Həcər qeyd edir ki, onun yəni, tələbələrindən biri, yəni, ondan hansı şey hədis tələb eləmək istirdi, o onun deyir, sol tərəfində deyir otururdu. Amma İbn İmam Əhməd şeydə gözləri görmürdü. Ancaq bilirdi ki, o harda oturub, orada oturub. Və hər dəfə də hədis söyləyəndə, yəni onu bilmirmiş kimi sol tərəfinə tülürdü. Soldan ötülürdü və həmin onun tələbəsi də Bilirdi artıq bunda olan heç kimdə yoxdur və yenə də yəni, səbr eləyirdi, öz e, elimin alırdı. Və sonda İmam Ahmet Şirə Rəhmələ qeyd edir ki, həyətləndə yəni, elmə layiq olan tələbə deyir, bu bu, bu həmən insandı. Nəyə görə? Onun elədikləri səbrini müqabiliyə. Yəni, sələf hər kəsi elmi öyrətmirdi. Çünki elm özü qəbul olunması da ağırdı və eyni zaman onun daşınması da ağırdı. Yəni, bir şey ki, qıyamət günü, yəni üç ən birinci Toplum cəhənnəmə düşəyəcək, onu hamısı məşhur ədisləri bilir. Birinci, Allah yolunda döyüşən mücahidlərdən, ikinci, Allah yolunda var dövlətdən sədək edənlər, üçünü də öyrədənlər. Və hamıya təəccüblü gəlir ən dünyada bu üçdən böyük əmər yoxdur. Yəni, nəfsini Allah yolunda vermək, var dövləti Allah yolunda paylamaq, üstə gəldə Allahın verdiyi elmdən yaymaq. Ancaq onlar hərəsi öz məqsədlərinin müqabilində istədiklərini dünyada aldıqlarına görə onlar cəhnnəmə bilinə düşürlər. Yəni savaşanda mücahiddən deyir, "Yarə, mən sənin yolunda döyüşdüm, öldüm, sən məni o da salsan, desən mənim üçün döyüşmədir. Mənim üçün sən niyə görə döyüşdün? Niyə görə şəhid oldun? Desinlər ki, fransız şücaətlidir, fransız döyüşür. Onu da sənə dedilər. Sən artıq sənə deyilən dünyada aldın." Həmən sədəqə və nə deyir ki, ya, ya Rabbim, sən, mən, sən mənə verdiyinən Allah yolunda payladım, verdim, mən müflis oldum onun müqabilində, Allah sövbə sən mənə görə eləmədin. Sən verirdin ki, desinə ki, filan kəs səxavət edir, filan kəs əla çıxdı, verək və s. Sən doğadı dünyada, istədiyi dünyada aldın, yəni nəyə görə edirdinsə, onu da sənə insanlar dedilər. Üçüncü deyir, yarıq, mən sənin yolunda öyrəndim, gecə yatmadım, öyrətdim və s. Allah s. deyir, sən mənim üçün öyrətmədin. Sən öyrətdin Desinlə ki, desinə ki, filan kəs gözəldir, filan kəs gözəl oxuyur, gözəl bilir, gözəl elm olaraq və s. Və onu da sən dünyada layiqini aldın. Və həmçində başqa ədislərdə e, Peyğəmbə s.ə.v elm barəsən bildirir ki, yəni kim elmi öyrənərsə, yəni məclisədə yuxarıda otursun deyə və ya da ki, e, e, savatsızlara rüsva etsin deyə, yəni öz bildiyin onların üzərində açı-açı -aç -aç bir üzə verilsin deyə, o edir cənnətin iyini mələyə məhz? Bir hirvətdə deyək ki, cənnətin iyi 40 ildən gəlir. Yəni, təsəvvürlə gəlir ki, gör, yəni nə böyük, böyük məhsulətdir ki, yəni qeyd etdiyiniz kimi, yəni elmin özü daşınması da ağırdır və eyni zamanda onun e, qəbul olunması da ağırdır. Və sələflər buyuruyor ki, elm rahatçılıqla, alınmur, rahatsın öyrənilmir. Əgər kimsə tutsam ki, elm öyrənmək istəyirsə, yəni gündə e, ömrünün e, gündəlik vaxtının bir saatını elmə həsr edəcəksə, o heç nəyə nail olmayacaq. Yəni elm elə bir şeydir ki, elmə insan gələ çox şeyin versin ki, az bir şeyin götürsün. Əgər az bir vaxtını veris elmi nə öyrənə biləcək? Heç bir şey. Və baxın görün ki, qiyamət gündə eyni ilə də cəhnnəməhli görəndə ki, bəs Onun e, yanlarında bu baxısağı ətrafında fırlanan insan var, hansı ki e, eşyə dərmanın alt fırlanan kimi. Və deyirlək ki, yəni sən burada xeyri ola, sən burada nə işin var, sən bizə dünyada deyirdin o haramdır, onu eləmdir, sən niyə düşdün də bura? Ağzı sən qadağan edirdin, nə elərdin? Deyirlək, mən sizə qadağan edirdim, özüm neyin əmirdim? Çəkinmirdim. Özüm əmr edirdim eləmək, amca özüm neyin əmirdim? Eləmirdim. Və həqiqətən də bu çox böyük bir məhsuliyyətdir. Çox böyük bir məhsuliyyətdir ki, halbuki bunun hamısının qarşısında ilk öncə nə yanır? İxlas. Hansı ki sələflərdən, yəni Abdurrahman bir məhdi vədi gələr qeyd edir ki, biz elmi öyrənməmişən qabaq 30 yıl anca nə öyrəndik? İxlası. Ancaq biz o ömrümüzün çoxunu ixlasa sərf elədik. Və deyir ki, ha istədi ki, elmi ixlatsız öyrənək, və ilim deyir bizdən üz döndərdi və yalnız və yalnız ikhlasla öyrənməyə yönəldi. Yəni ilim ancaq ikhlas tələb elir. Yəni ancaq bir ilk növbədə, yəni tələb olunan və İbn Həcə rəhməhullah da və digər şəxslərində yəni rəyinə görə Eyni ilə burada əsas e, faydalardan biri də məhz e, tələbənin, alimin yanda, yəni səbir yəni etməsi, səbrili olmasıdır ki, yəni o səbrin e, müqabilində o insan neynir elmə nail olur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.